Temës për të uhidin dhe për të kundër të nëti të shirkun Për asu e se tema të uhidit është tema më kërësore të cilën duhet a njohin besimtarët Në bazë të saj varet fitoria i njeriu të kalloj më dhëruar dhe humbje e ti në botën tjetar Për ne duhet që besimtarit i njohi detajet i ksej teme Të njohi të kundër të nëtë uhidit dhe lojet e të kundërtave të të ohidit të cilat e azjesojnë të ta. Gjatë hytëve e të kaluar, kemi fornë për një numër loje shirkut të cilat e azjesojnë të ohidin, dhe për të cilat e duhet largohet besimdari që të ruaj njësimin e ti në Allah në madhëruar. Dhe një prej lojeve më të randa, një prej lojeve më të randa të shirkut, të cire të azjesojnë të uhidin është shirkën në dëshuri. Dëshuria është një prej adhurimeve më më dështore vëndi sa i zemrë. Allah subhanu e ta'ala e ka kryuar zemrën e njëriut në nëllojforme që ajo të jetë vëndi i dëshuris për Allah subhanu e ta'ala. Për të është kryuar dhe për të është përshtator.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 inë në shirkële dhulmu në adhim shirkë u është padresi e madhe sepse është padresi në e hakut Allahu Subhanu Teala shirkën dëshuri është një prej gjunafeve të rënda dhe krimeve të mëdha të cilat i vëkuribën njëri u aje është katëron vetën e ti që në këtë dyja për para botës tjetër gjithë dë kush që do, do dikët tjetërve që Allahu Subhanu Teala Dhe e shëqëron atë me Allah në madhurë në dashuri, aji ka përtu për dënuar që në të botë në basë të dashuri si ka për këtë dikët tjetër. Në basë të dashuri si ka për të, në basë të sajtë do në dëshkohet. Thotim në nënkejim, men ahab beshejnë ghejnë Allah, u dhi bebi hi, kush do dikët tjetër përveç Allah, aji në dëshkohet me ta. Wa la tu'jibka amwaluhum wa la auladuhum inna ma yuridu Allahu li yu'adhdhiba hum biha fi alhayati ad-dunya. Do të Allahu më dhuar, profeti sallallahu alajhi wasallam më thosë të mështrojnë ty pasurinë e tyre dhe asumiet e tyre, ata dëshironë Allahu që ti që madhur, Allah, këto, këto që të ndëshkojë që në dynja me anë të tyre. Domethënë Allahu ka vënë këtë këtë gjë në dynja që ata të duan ato më shumë se Allahun, edhe të ndëshkohen nga dashuria e madhe që kanë për to, që në dynja përpara jetës, sepse Zemra është këriuar që dojë vetëm Allah subhanu të ala edhe të dojë atë që dojë Allah i madhëruar. Dhe nëse një i ufud në të dashuri për dikët tjetër në formë rivalitetin me Allahun, a i ka bërk të dojë padrësit madhe edhe për të a i meriton dëshkim. Përveç se në rasin kër i pendohet edhe këthejë të ka Allah subhanu të ala të e Allah shfales dhe përnuën si tomës. Këtët Allah i madhëruar në Koranë. O minan-nasi mayyatakhidhu min duni Allahi andada yuhibbuna ka hubbi Allah. Ka prej njerve që marrin idhul përveç Allahut më dhuar dhe i duan ato si dashuria ndaj Allahut. Donë i duan siç duan Allahut më dhuar. Walladhina amanu ashadu hubban lillah. Por ata që kanë besuar kanë dashuri më të fortë për Allahun subhanahu te ala. Ky ajet është ajeti që tregon për shirkun e dashurisë të regon për ata personat të cilët kanë qenë më shrik i kanë bërë shokë Allah më dhurë në dashuri ka të reguar shikë këllësemi të imi e thot këta e në kjortuar sepse barazuan më Allahun në dashuri idhvit edhe nuk e pastruan të dashuri vëdhën për Allah në më dhurë si që pastruan besim të artë për ne dhe Allah më dhurë kur të regon dashuri në ty që kanë për Allahun e cilës dashuri që i bashkan gjitë dashurie për idhvit të cilë Fotu elldhina me u shedh qubba lillah kurse ata qi kan besuar kan dashuri me fort per Allahun sepse ata nuk duan diçka dite per Allah, sepse ata nuk e adhurojn diçka dite per Allah subhanu te ala dhe normalisht nuk e duan perdese nuk e adhurin. Ksoje dashuria besimtarve es e pastër per Allahun kurse dashuria e mushrikve es dashuria per zjer me dashurin te idhve. Gjithashtu Allahu me dhuar ka treguar per Barazin e dashuis në e tirë, dashuis në i dhujve, që të regojnë vetë banorë të gjëhnemit zërë gjëhnemit. Thotë Allah subhanu wa ta'ala, të regojnë vërë banorë të gjëhnemit, kërë ata zihin me një ti në gjëhnem dhe i thonë, të Allahi në kuna lefi dhalalin mubin, idhë në së wikun bërëbbil alamin, thonë pasha Allahun, ne kemi qenë në një humbjet të vërtet, kërë ne ju barazonim juve me zotile botrare. Ka thonë djetarët, Dihet që këta njërës nuk i barazonin idhujt e tyre me Allahun në kryim, në furnizim dhe njërat tjela, sepse këto ata di një shumirë që kryonës vetëm Allah, furnizu vetëm Allah, jetë dhe vdekë në ndërë vetëm Allah, por i barazonin idhujt e tyre me Allahun në dashurit dhe në adhërim. Përna i thot, pasha Allahun ne kemi qënë në i humjët e qartë atëherë kur ne ju kemi barazuar ju më zotin e patë. Në ndohë pak, një person që ka dhërruar diskatit e përveç Allahut, dëhyj në gjëhnem bashk me idhullin e ti që e ka dashur, si shduhet dashur Allah i më dhëruar. Kur ta shikoj të dashurin e ti në gjëhnem dhe idhullin e ti në gjëhnem, dhe dhët ti s'pase pasë në dorazje. Unë zementimet a pasë në më dhëru ty në i kohë që kjo që në pasë që në patërlisje më rëmadhe. Kur ti nuk pasë që në nëse një kryes si puna imën, të kam barëzu me Zotin e botrave që është posë duzisht të gjëhjem. Aty atëherë Ky person që ka bërë shokollatën, ndosht edhe aty kupton që ka qenë humit Valla, me vërtet një humbje e madhe. Vallallaj, kjo është shumë më e madhe. Q zemra të cilën Allahu e mëdhuar ia ja ka dhuruar njeriu, që ai ta mbushë atë me dashuri për Allahun e mëdhuar, njeriu t'ia dedikoja atë zemër, një krijesë si punëti. Vallallaj, kjo është padrejti shumë e madhe. Dhe kjo vjen në logjikën e dobët, edhe nga besimi i dobët që ka njeriu i cili bie në Dhe një prej rasteve konkrete që në jetojmë sot, në të cilët bjen njërzë në të loj shirkum në dashuri, është dashuria e ndaluar dhe haram në dhe cilën bjen, bjen o në, në zakonishë bëtë qërë për inin, kur duan një femër të huo që nuk e ka grua, nuk ka zetë, dhe bjen dashurime të, dhe do atë më shumë se si sa shdo Allah subhanu të ala, dhe le për të dhe kohën e di dhe, dhe shdëgjë. Kjo lojt dashurie, fillon që në fillim haram, ndaluar që për të qurë një eur në një moralitet pas taj kalon një dhujtarit vërtet ajsa vëllaj më ka bërë për shtypje kur kaloj rrugës gjithmonë kër vi për në tiran shikoj në për disa muar e ledzoj një vëndat një edhe subhanë Allah kam thënë vëllaj kjo është të dije vërtet një përson shkun të këshon shkun të emre një femre e thosht e tifi lang thosht e je motivi i jetës time Allah vëtër Një themër, e cila nuk është më shumë se njëri prej mishë, prej kockash, në brëndësit se ka pisliqe, në jesë pas në do kalbë do të hanë, do të hanë krymbat, edhe nga pislihu ka arru dhe gjithë njëri shuvim, të bëhet motivi jo të jetës, kur ti në të vërtet të je kryesa Allah dhe aji të ka si kasjen të bot, aji ka ndër dhe me do bintë të ndër, po që se do, Bukuri, bukuria më madhështore është bukuria e Allahut. Po des po qesë do fuqi fuqë më madhështor Allahu. Po qesë do mirësi, të gjitha mirësitë që kemi vetëm prej tij, po do i joti më të merr gjitha. Edhe çdo cilësi që mund ta përfitojë njeriu në dynja, të krijesat, për cilën ai mundi do i krijesat tek Allahu ajo është më e plotë. Edhe po qesë do përfituroj një mirësi të cilën e ka bërë dikush, ajo mirësi në të vërtetë është vetëm për Allahu subhanahu wa taala. Kështu që në të vërtetë ai që e meriton që duhet në të vërtetë një zemër vetëm Allahu i madhëruar. Në vallah kur dalin ta njerëz e thon motiv ti je motiv i jetës time. Unë vallah kur kaloj ato vendom vetëm thosha, thosha o oh, Allah, vetëm ti je motiv i jetës time, po ta them të lëgjeje kundrejt ti personi i cili ka bërë ty shok në udhërim edhe pretendon ti një femër që është një krijes Si punëti e, e ka bër atë motivet jetës të tij. Ti. Dhe un lut sallallahu alaihi wasallam, qe Allahu i madhëruar, të jetë i vetmi motiv i jetës tonë, ashtu siç ka thënë ai në Kur'an, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-ins illa liya'budun." Nuk e krijova xhindët dhe, dhe, dhe njerëzit vetëm sa që të më adhurojnë. Dhe adhurimi i vërtetë po bëhet nga dashuria e plot për Allahun me nënshtrimin e plot ndaj në tij. Nëse një person nuk e do Allahun më shumë se çdo gjë tjetër, a i është larë nga adhurimit vërtën dhe Allah subhanët tada. Edhe në nështërimi vërtët është ta kesh frikë Allahon edhe të kesh shpresë të mëshirë e ti. Këto treja janë femenet e adhurimit, frika, shpresët dhe dashurien dhe Allah subhanët tada. Të treja ato përbëjnë adhurimin e vërtët. Edhe që këtu buron motivi jetës njeriut, në ka kryuar Allah dhe në ka sila i, edhe i do në marë shpirën kërdoj e i, edhe në i jetoj me lejen e ti, dhe marim frim me mirësi në ti, dhe ne lëvizim në mëshirë në ti, dhe a i në ka hapur sëmë në ka bërë musliman, dhe i kujdeset për ne në shdo se kon, si kur ne të përpichemi ta falendojmë atët, duke i bërë se është dhe atim në push, në bi push, nuk mund të arrim do të falenderimi që ne kemi dhe të tërë ndaj madhështisë ti, ndaj mirësive ti, ndaj cilësive ti të, të lartë, të më rratë. Më A e me i tonë një kërje si duhet përveç Allah s.a. Edhë bëtë rival më Allah në më dërruar. Edhë duhet pasaj për të që e ish motiv jetës. Pasha Allahun, kjo është të mamë si shtonë bënorë të gjëhnimit të Allah i në kundë në lefi dhalali më bëllin. Pasha Allahun, ne kemi qenë në i humit vërtet, kur ju bërëzoni një mëzatën e botën. Një përshka që gjithashtu që e qonë njëriu në shirë ku në dëshuris është edhe Dëgjimi i muzikës është një përshkaqje më më të thellë, më të rëndë që çon njeriu në shirkun e dashurisë. Shikojini të vrarët për dashurisë nga ana e muzikës sa shumë janë aty vetë. Si arrin njeriu që dëgjon muzikën deri në atë gradë që ai është gati të vrasë veten e tij për hir të atij personi që i e do, madje e shprehin me gojën e thon, finali është idhullim. Ku shoqon? Filani ose filanka është një dhullim Edhe jadurën të apërmeqëtë Allah Shëthot ibn Nkajim Ibn Nkajim Ka të reguar në poeme që fletë për gjenetin Për këngët që këndojnë hurijet të gjenetit Për banorët të gjenetit Edhe në basë saj Të reguar Ibn Nkajim Para ta personi që dhjënë muzikën e dynjas Këngë dhe dynjas dhe jo atë ta hjetit Thot ibn Nkajim In në khtijara kalis se main nazilil edna ala ala dhe nëse ti zjetë dhe të gjësh, të të ullë të muzikën e dunjas, për para sajtë të lartë, të sindonë gjemën dhe të larta, atë kjo është mangësi, të të dje. Wallahi, inë nëse mahu fil kalbi, wal imani, mikë të summi fil ebdani, të të pasha Allahun dëgjimi muzikës në dunja, për zemën edhe për imanin, është si, si helmi për trupin. Në më dhenë, qëfar bënë helmi të këtë trupin njëriut, Wallahi men fka lëdhë që huwa dëbëu abadan min el-ishrak bi-r-rahman. Edhe kjo është ajo që na intereson. Foll Pasha Allahun, ai personi i cili dëgjon atë vazhdimisht muzikën, ai kur nuk mund të ndahet nga shokvënia në mshirosin. Domethënë ai person që dëgjon muzikën rregullisht, ai patjetër që do bjerë në shirk në Allah subhanahu wa ta'ala. Për të vazhdojmë, kemi vot fen qalbu beitu r rabbi jalla jalalu hubba wa ikhlason man ihsani dhe sepse zemra është të pje e Zotit gjëlle gjële aluhur, sepse zemra është të pje e Zotit të madhëruar në dashuri dhe në sinceritet dhe pamirësi. Dhe më thënë, Allah madhëruar të rëgërin në kejme ka kryuar zemrë, që në të hy të hyjë dhe të në dashurija ndër Allah subhanu e ta'ala dhe jo dashurija e rivalëve. Dhe kur njëri u të gjënë muzikën, a i dofusin zemrë e ti dashurin e rivalëve, dhe vallaj realiteti e që i që të regonë. Shikoni kur dajnë ataj qafirat për endimor Edhe shkëm për një turnej, shkëm për shtetën Në të rysh me fillon e këndojnë, dajnë për podjume më të thash Dhe shikosh vëllaj Se si qajnë të themrat ka për ty që kanë vdekur Kanë vdekur duke e shikuar duke të gjurë muzik në ti Edhe më po them vëllaj tur për pesim tarët Tur për pesim tarët Ata, shikoj Mushrikët kur dë gjënj idhuj të tyre Qajnë edhe ka raste usmurën dhe ka raste vdesin ose u bie fitët. Dhe kjo është realitet. Kur së besimtarët kur dëgjojnë emrin e Allahut, kur dëgjojnë emrin e Tij, po flas më sot, një besimtar i vërtetë jemi shumë larg. Në kohë që Allah dhru, vërtet, ledhine, i Allahu i mëdhor ka thënë u besimtarët e vërtetë innal mu'minuna alladhina itha dhukirallahu wajilat qulubuhum. Besimtarët e vërtetë janë ata të, të, të cilët prokuitohet Allahu kur dëgjojnë emrin e Tij, aty u dridhen zemrat e tyre tregojnë dietar thon a do ta di s'ti një person këdo më shumë përmend jetë emra emrat atyre atyre që ai i do dhe veja dorën në zemër aty ku ti rraf zemra më fort a di se ato që do më shumë ai e ti shikoj vetëm tatë ku përmend emrin e Allahut a treftë zemra për Allahu më shumë sa për krijesat Allahu na fal vallahi selam i lini ne sot tregohet një efer nga israiljatit që Allah i madhuruar i thot një profetit ti. Mua nuk mund zëjnë qi dhe tokës, Allah është madhështorë, qi dhe tokë e një e vogën, por më kanë zënë mua zemra e robit ti më besintarë. Zemra e robit besintarë i cilë do Allah në kanë zënë, Allah në madhuruar me dashurin që kanë dhe ti të pasta. Kjo është dashurin e vërtet në Allah subhanu të ala. Edhe këshu i për nëkhejim të regon, që zemra e shpia e zotit, Në dashuri, në sinceritet dhe pa mirësi Për ndaj nëse njeriu Fut në këtë zemër Dashuini dhe shkare tjetën Në rivalitet me Allahun A i ka bërshok Allahot Thot i bin kajm Fejda ta alla ka bisena'i asarahu Abdan li kulli fulanatin Dhe dhe kur, kur Zemër lidhet Me muziken që të gjon Atëher Kjo muzik e këthen zemër në nësklavë Es plagëron zemrën kundet filanes ose filanit në emra. Es kolaboron zemra dhe bën zemra të lidhur me dashurinë kundet një personi përveç Allahut. Sikur nuk ajm ka jetuar këonë sot dhe sikur i dikta mushrikët sot të kohës son që jetojnë dhe kanë rënë në tollë shirku. Lloje të tëra shirku ti ka shumë. Prej tyre janë ata që duan pasurinë dhe dashurojnë pasurinë përveç Allahut ose më Allahun e madhëruar dhe për këtë arsye ata nuk i japin ata kurdo Allahu po ata qnaqen në bazë saj dhe mrziten në bazë saj i duan njerëzit për hir të saj edhe i urrejnë ata për hir të saj thel profeti sallallahu alejhi dhe sallam te is abdud dinar te is abdud dirhem pas atë fund fare të hadithit in nurthi radiu o in lam yu'ta sahat thel profeti sallallahu alejhi dhe sallam i shkatëruar është robi dinarit dhe i shkatëruar është robi dirhemit Edhe tregon se kush është i rob i dinarit dhe i dirhemit. Tregon kush e cilësia e ti nga ato holli që i shopi dinarin e dirhemit. Thonë, nëse ti i jep kënaqëti dhe nëse tu nuk i jep zemrohet. Domethënë, këy i do njerëzit dhe i urren ata rreth së çështje. Edhe ky është dashuria. Sepse dashuria ndaj diçkaje kur të çon deri në pikë që ti i duash njerëzit, ti i urresh për hir të saj, atëri ti ke bërë të Zot. Sikur se ne besimtarët i duan njerzit dhe e urren për hir të Allahut. Duam atë që do Allah dhe urren atë që urren Allah. Kta e duan pasurinë ai shumë sa i duan ata ata që i japin pasurinë dhe urren ata që i nuk i japin pasuri edhe në këtë lloj forme kthehen në skllëvër të pasurisë së tyre edhe të dashuruar më sa ai sa e barazojnë dashurinë ndaj ndaj ndaj pasurisë me dashurinë ndaj Allahut subhanuhu te ala. Kështu njeriu Zemrën të cilën e ka kryuar Allah i madhuruar për të adhuruar vëtëm Allahun e këthen në vënd i dhujtarije dhe bërë mushrik dhe adhrundish këtjet e përshë Allah dhe fut në të ndashuri për di këtjet e përshë Allah nësë Allahun në e madhuruar të nëruaj për i dhujtaris. Nëhamdilë nga u salatu salamu nga sullila wa ala alihim, sahmi i gjbrajnë, më batë. Çështja e dashurisë ndaj Allahut subhanuhu te ala është një prej çështjeve më madorasëore të Islamit. Madje është vet thelbi i adhurimit dhe vet thelbi i Islamit. Edhe çdo lëvizje që bën njeriu besimtar, në i të vërtetë ai do ta bëjë atë me dashurinë ndaj Allahut, me frikën e tij dhe me shpresën tek mëshira e Tij. Nëse adhurimi nuk përbohet nga dashuria dhe nga ënështrimi ndaj Allahut mëdhëruar, adhurimi nuk quhet më adhurim. Edhe shtuta e adhurimit për të arsyet Prandaj edhe po ta shikosh dhe, shikos, dhe terminali adhurimsie përdorin sot çafirat, por atë që i duan pothuajse na adhuroj finali. Adhuroj me kuptimin që e dua atë me gjithë zemrën e tij, kështu që dhe, dhe adhurimi vërtet që duhet të ketë besim ndaj Allahut, madh adhuroj, nuk është thjesht një lloj lëvizje fis kulturore që bëjmë ne në xhami shpejt e shpejt aj ta mborëm ta hekim çafe, por kuptimi i saj është i njeriu kur falet, kur nënshtrohet Allahut, ai nënshtrohet me dashurinë e Allahut subhanu te ala. Ndjenë që me Allahu subhanu ta'la ta po e shikon Edhe këllo i gjeje e bëna të i të afro Më shumë të ka Allah i madhore të ishtohet Më shumë për ta Edhe në marit të ishtohet dhe mali për të takua ta Profetis s.a.a.v. ka thënë Në hadithin që të rasmeton Bukhari dhe Muslimin La i e gjithu halawet al iman Illa men kane fi thelathu khisal An jekun Allahu rasulu al A habbe i le imasi wa huma An juhibbel mara La juhibbu illa lillah ku nuk e kërha an i rrugjë në kufër pas i ndalëu Allahu minh kama ykrah an yulqa fi anar fa al-profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka porta shijuar ëmbëlsinë e imanit njeriu derisa te ket recelsi ëmbërsia e imanit është ajo grah të cilën kush nuk e shijon ai është i humbur kush nuk e shijon atë është larg vërtësi imanit e para është të dojë Allahu dhe të dërguarin e tij më shumë se çdo gjë tjetër Edhe kjo tregon që ai person i cili nuk e do Allahun dhe dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam më shumë se çdo gjë tjetër, ai s'ka përta shijuar mërcin e imanit dhe është larg imanit dhe është për njerëz të humbur. Gjithashtu ta doj personin vetëm për hir të Allahut dhe kjo është pjesë e dashurisë së Allahut. Ma di është shenja e dashurisë së Allahut. Ai person i cili do më vërtet Allahun, ai do atë që do Allahu. Ai urren atë që urren si Allahu. Ai do ata njerëz që duan Allahun dhe i urenë ata që e urenë Allahun a i do vepër të mirë që i do Allahun dhe i urenë vepër të këqë që i urenë Allahun kjo është shenje dashurisë vërtin dhe Allah më dërruar një person i cili pretendon se e do Allahun por a i nuk e do atë që do Allahun dhe nuk e urenë dhe që urenë Allahun dhe nuk i do atë që e duan Allahun dhe nuk e urenë dhe që urenë Allahun a i është gjinje shtarë në pretendimin e ti që pretendon se do Allahun edhe treta shta u re ta urej që të thejë në i dhujtari, që të shëqërojt di këtite më të shëmë përveç Allah më dhurën të ashuri, si kur se urejt tjede në zjarë. Përfitrojë vetën të të të të jetit di këtë në zjarë. Sa u rrërës kjo? A kjo u rrërës du t'jede për ty që të këthesh në i dhujtari, ti bërë shokë Allah subhanotarë, një shka tjetër një kryes që nuk është vetëm se dhe. Dhe të regonim poezi, ose disa vargje në një poet, i cili ja ka dedikuar një kriese. Por, thot, i shkatrua shkë i person që ka dedikuar të vargje kse kriese, ato i të kometë mëllohë mëllohë mëllohë. Thot, walejte këtë të hluol hajatu marira, walejte këtë të rdhahol anamu i dhabu. Thot, ah, sikurtit të mbëlltojsh, edhe let një jetë e hidhur. Ah, sikurtit kënaqësht dhe let zemronën të gjitha kriese të o lejtën lëdhi bejnë o bejnë e ka amirun, o bejnë o bejnë e lë alamin e kharabu, dhe asikur lidhe ime me ty tjetë e fort, dhe letjet lidhe ime me kryesat, e shkëputur, e zgjithur, e shkë atërruar, i dha saha min ke lwiddu, fel kullu hejin, o kullu lëdhi i fokat të rabi të rabu. Nëse ti me dëvërtet më do, atë është dëgjë, sepse është dëgjë që është në bidhe, a është në dëvërtet të, të më dhe Zhdajti që është mbi dhë, është në të vërdet, vetëm dhë. Ky është një krijesë, ky është një poezi që do t'jega dedikuar të vijësh një krijesë si punë ti, të tij, në një këngë ky takoma të mallumë dhëruar, sepse çdo gjë që është që është mbi dhë, vetëm vetëm dhë. Të gjithë krijesat që njerëzit mund të duan ato si çdo dashur Allah ato do bëni dhë, do ti haun krimat. Ata shkojnë banjë, ata janë njerëz të pist, e më radh mund barazohen me Zotin e botrave, me krijuesin e çdo gjëje, me furnizuesin e çdo gjëje, me mëmshiruesin më të madh, me atë që ka mbuluar me mshirën e të gjithë krijesat, me atë që një për emra si të tjerë El-Xemil, i bukur i dhe gjithë bukuria e dynjas. Sikur të mbledhëshe në një vend të vetëm, ajo nuk do të ishte përpara bukurisë së Allahut vetëm sa si një pikë ui ç'nzihet nga një oçi që han pafund tek bukuria Allah, e Allahut subhanehue taala. Dhe shikoj subhanallahu, kur krijesa çuditin për bukurisin e krijesës, si mund të jenë ata kur shikojnë bukurinë e Allahut më dhuruar? Allahu subhanehue taala ka treguar për Yusufin alayhis salatu was salam, qi i kishte vetëm si një krijesë, e kishte zbukuruar Allahu më dhuruar. I kishte dhënë Allahu më dhuruar bukurinë në rang krijesave, gjysmen e bukurisë dunjasë. Të dunjasë ta hetë Gjusëmën e ksepë dënjaj që e ka qytë në lojë dënjaj, dënjë e ngrep, dhe dhe dhe poshtërë. Gjusëmën e bukurinë së kësajtë poshtërës, ja kështë dhe dhe lojë madhurë Jusufit. Edhe kërë e për në grëpë, kërë e për në grëpë, prej në duar të tyre dhe nuk e ndjenë fare që përpris në duar të tyre, dhe më dhe një i kur, dhe më dhe sistemi nërëvër, stop, u stopua, sepse erdhi përpara syve të tyre një lloj gjeje që ishte më e rën se sa një opium që po ta vendosesh në trup do po të thonë nuk ndjen më dhimbje por të presh. Kjo është dashuria e një krijeje. Po kur të shikojnë besimtarët Allahu subhanahu wa taala në xhenet. Vëllai, para bukurisë së Allahut, a mundet që njëri pas të fusë zemrën e tij dashuri për dikë tjetër veç Allahut mëdhurore? Për parë mëshirës Allah Al mund fusë njëri në zemër Dashuri për, për dikët jitërve që Allah më dhëruar Niko që gjithë mëshirë e kryesave Ashë një për 99 mëshirëve Për një qimë mëshirëve Të cilëve ka hedhur Allah Nduja manë cilëve mëshirën kryesën njërë tjetërën 99 i ka rezervua për besintarët A i lejo dhë i këta kon një ju Që këtë zemër të cilën duhet e dedikoj Allah Të barazoj me të një kry Wallahi kjo është padresia më e madhe. Ai person i cili nuk e kupton se ai let mar katë tek virës sa shumë larg vërtetës i imanit. Që sallallahu më dhurou, na dhuroi imanin e vërtetë. O vëllezër, sado që të flas ne për dashurinë te Allahut, nuk ka mundësi njeriu ta shprehë dot me fjalë. Ajo është dashuria te Allahut është një ndjenjë. Është një pjesë domosdoshme e imanit, që fjalët nuk e shprehin dot. Fjalët njerëzor nuk e shprehin dot. Edhe as në gradë më të lartë. Ajo nuk shprehet me fjalë, ajo shprehet me vepra. Dhe Allahu mëdhor ka treguar që besimtarët e vërtet i janë ata të cilët janë në pronësi të dashurisë së Tij dhe të dërguarit i Sallallahu alaihi dhe sallam më shumë se çdo gjën e këtij bote. Nusullallahu mëdhor të na bëjë frytëre, nusullallahu mëdhor që zemrat tona të mbushin me dashuri vetëm për ta dhe të pastrojë ato nga dashuria për çdo kënd tjetër. Lusë allohën e madhuruar dhe marrë shkri të njëmanë dhe mbëjë për njërëzët së qertë që si të njërëzët.